פרק מ"ב: וייגשו כל שרי החיילים, ויוחנן בן קריח, ויזניא בן הושעיה, וכל העם מקטון ועד גדול. ויאמרו אל ירמיהו הנביא: תיפול נא תחינתנו לפניך, ויתפלל בעדנו אל אדוני אלוהיך, בעד כל השארית הזאת, כי נשארנו מעט מהרבה.